Розділ 52. Поки ми рухаємось вперед, я намагаюся орієнтуватися на західну частину аббатства. На той час, коли ми дістаємося до стіни монастирського саду, стражники, яких викликали зарештувати Симона, відстають від нас на кілька кварталів. Симон кілька разів запинається об коріння, що вилізло з землі, поки ми, темряві, крадемося вздовж ціни, щоб опинитися навпроти кварталу селенає. Я вибираю провулок, до якого мене привела Афіна. Хоч є й інший ближче. Місяць зник за горизонтом, майже всю ніч йшов дощ, тож селенаї на вулиці немає. У темряві дуже важко орієнтуватися, тим більше, що я намагаюся повторити маршрут у зворотній бік. Але, на щастя, лише раз звертаю не туди. Незабаром ми дістаємося до дверей зі змією, що звивається в колі. Я починаю стукати, зупиняюся, тільки коли мені відкриває фіна у халаті надітому у поверхнічної сорочки з розпущеним волоссям. Це я. «Моєму другу потрібна допомога», – кажу я. Вона впускає нас, зачиняє двері та оглядає обох з них до голови. Коли я казала, що ми ще побачимось, не чекала, що це станеться так скоро». Зірвані в голосі вимовляє вона. Симон переводить погляд з мене на неї і назад. «Хто це Кет?» «Моя кузина. Мені поки що не хочеться вдаватися до подробиць. Вона цілителька». Я не збиралася мовляти Афіну чи намагатися змусити її допомогти Симону, але впевнено в моєму вигляді видно благання». Афіна зітхає і показує рукою у бік коридору, пропонуючи пройти. Дякую. І допомагаю Симону дістатися до кімнати хворих. Зібравшись укласти його навпроти Маргарет, я розумію, що тут нікого немає, і, розвернувшись, стикаюся віч навіть з кузиною. Де вона? Афіна підтискає губи від злості. Ми відвели її до Баста сьогодні вдень. Чому? Сестри зажадали, каже вона. Пригрозили вирушити до градоначальника, якщо ми цього не зробимо. Я скриплю зубами. Ти хотіла сказати цього, вимагала сестра Берта, а Фіна знизує плечима. Для мене вони всі на одне обличчя, але нам не потрібні неприємності, хоча ти, мабуть, привела її до нашого порога. Вона багатозначно дивиться на Симона. Він підвернув кісточку, повертаючись до ліжка, пояснює, або навіть зламав. Обличчя Симона зблідло, на лобі виступив під від болю. Афіна допомагає мені посадити його зручніше. Твій Адріанин важить не більше мішка борошна, бурмоче вона. Його взагалі годують? Але мене зараз турбує інше. Сестри в абастві дозволять тобі доглядати Маргарет, Навряд чи. Афіна опускається на коліна і стягує черевики з Симона. Але завдяки тобі її стало набагато краще. Якщо вона не вставатиме раніше часу, то незабаром одужає повністю. Симон кривиться, коли Афіна стискає її ногу. «Ви запалите тут ліхтар?» – запитав він. «Чи всі цілителі працюють навпомацьки?» «Я зірхаю. Додайте до списку того, що мені треба пояснити тобі. Зараз просто повір мені на слово. Ми досить добре тебе бачимо». Він скрикує, коли Афіна починає обертати його стопу. «Тихіше, Адріанине, лає вона. «Я намагаюся розчути, чи цілі твої кістки?» Вона морщиться. «Кров? А від кого так сильно пахне кров'ю? Від мене!» Я піднімаю забинтовану руку. Афіна хмуриться, але продовжує оглядати ногу Симона, рухаючи стопу вперед-назад, поки він щосилин стримує крик. Нагадай мені пояснити тобі, чим кровотеча небезпечніша за розтягнення зв'язок. «Значить, не перелом?» – питаю я. Вона пускає його ногу на ліжко. Судячи з звуків, всі суглоби цілі, хоча є невеличка пухлина від розтягнення. І розтяг, але не розрив. Я розкриваю рота. «І ти визначила це за звуком?» і за відчуттям Афіна стає, висуває ящик шафи. Не сумніваюся, ти теж могла б так, а може і більше, якби тебе навчили. Судячи з її розповіді про хіру, повноцінними цілителями можуть стати лише ті, хто володіє магією крові, але мені чомусь ніколи не спадало на думку, що це стосується мене. Афіна дістає рулон щільної тканини і сідає назад. Я перевжу тобі ногу Адріанина, щоб зменшити пухлину, каже вона. Він стискає зуби. Мене звуть Самон. Афіна завмирає і переводить погляд на мене. Симон із Мезануса? Бенатрі, я киваю. Граф вважає його винним у всіх вбивствах, а тепер і вбисти його доньки. Тож Симона шукає стражник. Кузина пильно дивиться на мене. І ти привела його сюди? Він невинний, я схрещую руки на грудях. Мене не хвилює, винний він чи ні, огризається вона. Мене хвилює, чи міська варта спалить мій будинок, розшукуючи його. Ніхто не бачив, як ми сюди йшли, так що його не шукатимуть тут. Це ти так думаєш? Афіна знову переводить погляд на ногу Симона і починає швидко перебинтовувати її. А у мене в голові виникає образ Бід, який я накликала на Селеная, вже вдруге в житті. "Вибач, я не знала, куди піти", шепочу я. Афіна зітхає. "Думаю, більше нікуди". Кілька секунд у кімнаті панує мовчанка. "Я піду", прочистивши голос, каже Симон, "якщо моє перебування тут наражає вас на небезпеку. З такою кісточкою ти далеко не втечеш". Зв'язуючи кінці бинта, бурмоче кузина, а потім вказує на мене. Показую свою руку і те, що так рясно змастили адріанським жиром. Симон Хмурець. Це бальзам. І його там небагато. Феркнувши, Афіна розмотує тканину з моєї долоні і прибирає її. Навіть у день я б чула його за квартал. Вона відносить мою руку до місячного каменю. Темна ніч, Катрін. Що трапилось? Зараз, коли не доводиться боротися за наші з Симоном життя, на мене накучає втома. І сил розповідати про що зовсім немає. Порізалася об скло. «Треба накласти шви», – додає Семо. «Ти можеш зашити рану?» «Зашити?» Афіна кривиться від огиди. «Ні, тільки якщо вона хоче виглядати, як наш дядь, ходячий голубе». Витягнувши чистий клапоть шовку з кишені халата, вона стирає масляний бальзам із порізу. Що ще цей Адріанин зробив із своєю рукою своїми немілими спробами допомогти? Моє обличчя спалахує, і я відразу кидаюся на захист Симона. Він обробив поріз чистим спиртом. Напевно, навіть розпечене залізо палило б менше. Серйозно? Афіна кидає погляд на нього. А це добре. Твого Симона прощено. Його ім'я надає серйозності її у лузливій похвалі. Вона закінчує промивати рани, кладе три круглі криваві камені мені на долоню, а потім повільно обертає все тканиною. Знадобиться не менше шести годин, каже вона. Я стуляю пальці навколо каміння, намагаючись зрозуміти, як вони працюють. Мій дотик посилився тільки в певній галузі. Хіба вони діють не як місячні каміння? Питаю я. Я відчуваю їх лише на руці. Афіна збирає брудні бенти. Ми не до кінця розуміємо, як вони діють. Каміння крові віддає багато магії, але їх металеві жили утримують її на невеликому радіусі. Наші предки називали цю властивість магнетчик, що означає «міцно утримує магію». Схоже на магнетизм каже Симон, і Афіна здивовано дивиться на нього. «Я не вірю в магію, але в мезонусі часто використовували магнітні камені, які притягували або розвертали залізні цвяхи, навіть не торкаючись їх. Деякі лікарі вважали, що із їх допомогою можна впливати на думку божевільних, якщо правильно розташувати камінні на голові». Кузина киває. «Ваше адріанське слово походить від нашого, але я сумніваюся, що каміння крові здатне Вилікувати безумство. А що до магії? Нехай Катрин все пояснить сама. Вона нахиляється і укладає кісточку Симона на м'який стілець, трохи вище за рівень кушетки. Найближчу годину тримає її піднятою, а ти, вона переводить погляд на мене, виглядаєш так, наче не спала кілька днів. Так і є. Тоді тобі теж варто прилягти, каже вона. З будь-якими проблемами справлятися легше, якщо зустрічати їх відпочитим. Обов'язково відпочину, обіцяю. але спочатку нам із Симоном треба поговорити. Позіхнувши, Афіна повертається, щоб піти. Я повернуся до ліжка. Не здумайте будити мене до обіду, якщо будинок не почне горіти. Піднявши ще один стілець до ліжка, я пускаюсь на нього. Симон мовчки дивиться стелю. Я шкодую про смерть Джуліани, що почу я. Судорожно зітхнувши, він швидко моргає, ніби намагаючись тримати сльози. Я підвів її, каже він. Підвів, як і свого батька. Потрібно було дозволити стражникам заарештувати мене. Симон, ти не винен у її смерті. Як я не винна у смерті будівельників святилища? Я лізу в кишеню, витягую тонке пасмо волосся і кладу йому рук. Я знайшла їх оберненими навколо зап'ястя Джуліани. Він сідає, обмацує волосся, намагаючись визначити його довжину. Це неможливо. Вони теж з голови Маргарет, кажу я. Це легко визначити за довжиною та кольором. Вона заплітала волосся у дві товсті коси, пасмо, з другого. Джуліана вмерла від рук убивці. Я роблю глибокий вдих. І це Удин. Усіх цих людей убив він, і саме він переконав свого батька, що злочинець ти. Прокинувшись, я розумію, що моя голова лежить на грудях Симона. Нижня половина тіла притискається до стіни, але його права рука обіймає мої плечі, притягуючи до себе. Довгі пальці повільно перебирають моє волосся, що вибилося з зачіски. Я не пам'ятаю, як заснула, тільки те, як почала тремтіти від втоми і ознобу, і як Симон пересадив мене до себе на ліжко. Вона не так широка, щоб на ній зручно розмістилися дві людини, але, напевно, допомагає те, що його нога все ще лежить на стільці. Тому, хоч тіло і не є, біль здебільшого спричинений травмами. Прокинулася? Тихо питає Симон. Так, зізнаюся я. Але не хочу рухатись. Симон знизує другим плечем. Ніхто й не змушує. Ти хоч трохи поспав? Ні, твоя кузина нещодавно зазирала сюди, щоб нас провідати. Точніше, я думаю, що це була вона. Я й досі нічого не бачу. Я посміхаюся в його сорочку, хоч і розумію, що настав час розповісти про магію місяця. Тобто зараз у півдні. Думаю, вже кілька годин пополудні. Серце замирає від цих слів. Цікаво, Фіна розповіла Грегору, що я не тільки повернулася до кварталу, а й притягла Адріанина втікача. Скоріше за все, ні. Якби він дізнався про це, вже прийшов би сюди і викинув би обок за стіну. «Про що думаєш весь цей час?» – питаю я. «Про те, що не має значення, хто убив Джуліану», – відповідає він. «Я підвів її, як підвів свого батька. Залишив її віч-навіч і з чудовиськом. Тільки в батька це був вогонь, а в Джуліани – один. Я підвожуся, щоб подивитися на нього. «Симон, ти ж не хотів, щоб так сталося?» «Так, але вони все одно загинули». У дверях з'являється Фіна. «О, ти нарешті прокинулася? вона. У мене є трохи хліба та тушкованого м'яса. А ще варто приготувати ванну. Скривившись, вона розвертається і йде. Ми з Симоном вирішуємо спочатку поїсти, а потім поговорити. Я так давно не їла, що не дозволяю собі брати наступну ложку, доки не дорахую до десяти, щоб шлунок не збунтувався. Симон, що сидить напроти мене, їсть так само повільно, але, думаю, з вічливості, а не за відсутності апетиту. Де сьогодні Хіра? питаю я Вафине. Впевнена, вона допомагає не лише на кухні, і не лише з хворими. А я бачила її тільки тут. Кузина підливає мені миску супу. Я відправила її погостити у подруги, каже вона. Твоя поява вранці налякала її, а зустріч з Адріанином засмутила ще більше. Я опускаю погляд на свою їжу. Вибач, я не подумала. Чесно кажучи, ти взагалі багато про що не подумала. А Фіна вішає казанок на гачок у вогнищі. Наприклад, про те, що скажеш Грегору. А йому неодмінно знати, що я тут. Або ти сама скажеш йому, чи це зроблю я, впевнено відповідає Фіна. Він староста кварталу, і він повинен про це знати, і вже точно цього заслуговує. Я витираю підборіддя тканинною серветкою, намагаючись уникати погляду кузини. Що-небудь придумаю. Придумай. І що про твого Адріанина? запитає вона. Симон піднімає на неї очі і на обличчі кузини з'являється посмішка. Ти збираєшся пояснити йому, чому прийшла сюди? Думаю, слід почати з найпростішого. Я виявилася наполовину селенає, бормачу я. Симон пирхає. Я вже й сам зрозумів. Він не продовжує, але мені потрібно на кілька секунд, щоб набратися сміливості та подивитися на нього. На його обличчі немає натяку на огиду чи жах. Просто чекає, доки я продовжу. Тебе? Тебе це не турбує? Нарешті питаю я. А повинно? Наморщивши лоба, цікавиться він. Мабуть, він не розуміє, що я маю на увазі. Можливо. Семен простягує руку через тіле, акуратно накриває мою долоню, щоб не зачепити рану. Кет, нікому не дано обирати батьків. Сонце-світло, невже ти думаєш, я вибрав би своїх? Ні, визнаю я. Він чекає ще кілька хвилин, але я продовжую мовчати. У мене таке почуття, що ти сама дізналася нещодавно, каже він. Коли? За цей час тільки всього сталося, що я вже до ладу не пам'ятаю, який сьогодні день. Але на щастя Афіна наважується втрутитися в нашу розмову. Наш дядько привів її сюди дві ночі тому, щоб розповісти про це. Лише дві ночі. Ваш дядько, повторює Симон, той Грегор, якого ви згадували, я киваю. Це довга історія. Але насправді я зрозуміла все трохи раніше. Я обмірковую, як продовжити нашу розмову. Справа не лише в цьому. Так розкажи. Симон найчутливіша людина з усіх, кого я знаю. Але зважаючи на все, навіть його чутливості, є межа. Ти знаєш щось про Селенає? Питаю я. Його погляд кидається по кімнаті, ніби йому здається дурним те, що він збирається сказати. «Я чув, що вони можуть бачити в темряві, зміцнювати рани та підслуховувати чужі секрети за допомогою магії, але ніколи не вірив у це до вчорашньої ночі. В тій кімнаті була непроглядна темрява, але ви поводились так, ніби всі чудово бачили. І зараз до мене дійшло, що ти завжди добре бачила вночі. Я стягую бинт з руки, і каміння крові падає на стіл зі дзвінким стуком». «Це ще не все». І Симон перехоплює подих, коли він бачить, що поріз на моїй долоні повністю зажив, а на його місці лише тонкий шрам, ніби минуло вже більше місяця. Так розкажи. Я розповідаю. Розділ 53. Поки я розповідаю, Фіна гасає між кухнею і кімнатою для миття, приносячи воду для ванни. Спочатку я розповідаю про своїх батьків, про те, як вони закохалися один в одного і одружилися без відома маминої родини. Потім про те, як вони померли і чому мене залишила в аббатстві світла. Вони вирішили, що ти не зможеш використовувати магію Селенаві. Він виділяє слово магія, ніби не до кінця прийняв це. Але ж ти змогла. Так, я описую, як посилюються мої почуття у світлі місяця, який насправді лише відбиток світла сонця. Дістаю з кишені місячний камінь, пояснюю, як він накопичує енергію, і ділиться нею. Як допоміг мені вчора підслухати його дядька та двоюродних братів, а потім довести нас сюди в темряві. Ще показую Симону камінь порожнечі, але кажу лише, що його використовують для поглинання небажаної магії. А потім знову ховаю шкіряний мішечок. Мене все ще нервує, що камінь здатний забирати магію, хоча ця здатність виявилася корисною минулої ночі. Симон ставить мені кілька запитань, і я розповідаю все, що можу, адже мені ще доведеться розповісти про магію крові. «Ти розумієш, що Адріанин тепер знає про нас стільки, що нам доведеться залишити його тут до кінця його життя?» долинає глибокий голос від дверей. «Я повертаюся на стільці і бачу Грегора. Він спокійний, але мені здається, це ненадовго. Тебе шукають, Симони з Мезануса», – звузивши очі, каже він. «Але ж ніхто не знає, що ти тут». Симон піднімає брови. Ми ж тільки що сказали, що не дозволите мені піти. До кінця життя, спокійно підтверджує дядько. Але навряд чи він далекий. Я встає зі стільця. Ти знову викинеш мене звідси? Шами на обличчі Грегора натягуються. Ще не вирішив. Звучить як ні. Я кидаю погляд на Афіну. Як ти дізнався, що я тут? Пані Лафонтенна дислала записку, що ти не повернулася додому минулої ночі. Я морщу чоло. На силу собі уявляю, що економіка магістра сама написала людині, яка поклоняється місяцю. Ось що турбує мене. Його щока сіпається, коли він дивиться на мої закривавлені одяг та волосся. І, схоже, її занепокоєння виправдане. Я в порядку. Грегор пирхає, а потім смиренно зітхає. Що їй сказати? Я замислююся на кілька секунд, але помічаю вовняну річ, розвішену для просушування на стільці. Зважаючи на все, це плаття Маргарит. Мабуть, сестра Берта так поспішала відвести її назад у монастир, що не на будь-яку пристойність. Скажи, що я в обадстві. Доглядаю Маргарит. Добре. Грегор мовчки дивиться на мене кілька секунд, а потім випростовується і смикає куртку. Приєднаєшся до нас сьогодні ввечері? У мене прокидається бажання поринути в місячне світло, здатне змагатися з силою і з недавнім голодом. Залежить від того, чи дозволиш ти привезти Симона, відповідаю я. Грегор не відповідає одразу, тому я додаю. Він не перший, кому ти дозволив це. Ні, впевнено, каже Грегор. Твій Адріанин не повинен показуватись комусь на очі. З цими словами він відвертається і ховається в коридорі, а через кілька секунд відчиняються і зачиняються вхідні двері. Семо дивиться на мене знизу вгору. «Гадаю, це твій дядько Грегор», – каже він. «Нас не представили». «Так», – стомлено відповідаю я. «І мені потрібно ще багато про що розповісти. Потім поговорити», – кричить Афіна із ванної. «Вода холодна, а ти пахнеш так, що ввечері всі...» Знепритомнюють, тому що їм доведеться затикати носи. Навіть камені порожнечі не допоможуть. Я моюсь так швидко, як тільки можу, хоча з моїм волоссям завжди складно впоратися, а зараз вони злиплися від засохлої крові. На щастя, поріз на голові трохи загоївся, а Фіна пішла шукати одяг мого розміру серед одягу селенаді, І одяг мені короткий, а хірий. Тісний. Але коли я виладжую з ванною, вона ще не повернулася, тому доводиться натягнути сукню Маргарет. Теж не за розміром, але це не дуже помітно. Вільні монастирські сукні. Ось тільки поділ виявився коротший, ноги видно. Симон чекає на мене за столом з мискою, наповненою тушкованим м'ясом. А щоб набрати її для мене, йому довелося шкандибати по кухні. Я знову зголодніла і їжа, здається, такою ж смачною, як і дві години тому. «Я тут подумав», – каже він, – «коли я з'їла кілька шматків. Можливо, ми помиляємося щодо Удена. Я не просто так зняв з нього підозри на самому початку і не уявляю, як оминути ті причини. Але ймовірність того, що хтось заліз у вікно, набагато нижча, ніж те, що бився був у будинку». Граф Менку'їр, – припускає я, – Симон старно відводить погляд. «Джуліана кілька разів казала, що він убив її матір. Я відсахнувся від цих слів». Списуючи все на параною, яка часто зустрічається у душевнохворих. Але, можливо, вона не так боялася його. Він постукає довгими пальцями по столу. А ще грав досі зберігає косу з волосся своєї дружини у молитвеннику біля ліжка. Багато хто робив так само, але зараз це здається дивним збігом. Та й мотив для такого вчинку вигадати нескладно. Граф одержиме думкою, що його сім'я має виглядати ідеально, кажу я, а через Джуліану та її матір цей образ міг зруйнуватися. Симон так само підводить очі, не бажаючи дивитися на мене. І це правда. Його думки явно витають десь далеко, але я продовжую викладати свої ідеї. Ламберт побрався, граф сам домовився про весілля, але Один продовжує вести себе негідно і, можливо, є побоювання, що родина леді Женев'єви передумає, тому граф... Вирішує сунути жінок, до яких, як він дізнався, ходить один, щоб налякати його та змусити відмовитися від нічних загулів. А ти сказав, що вбивця не хоче, щоб жертви дивилися на нього, що вони не варті. Симон хмуриться, але виглядає неуважно. Але як сюди вписується Беатріс? Її вбили три роки тому. Може, граф сам ходив до неї, а потім відчув огиду до своїх вчинків. Він хитає головою. Така поведінка повторюється: а ми не знайшли інших жертв між Беатріс та Перетою. Я здригаюся. А раптом він убивав у інших містах, адже він судить усі процеси на околицях. Це неможливо. Семон замовкає на мить. А навіщо йому вбивати настоятельку? Тому що вона дещо знала, кажу я. Джуліана сказала, що перші ознаки божевілля в неї з'явилися ще коли вона навчалася в аббатстві. Та й Леді Монк'юр там виросла. А коли матінка а не знала про їхній стан, Леді Мунк'їр виховувалася в аббатстві Соліс, перебиває мене Симон і нарешті дивиться на мене. Як ти? Я киваю. Вона сиріт. Ти не знав? Симон хитає головою. Вдома про неї ніколи не говорили. Я знаю лише, що вона була хвора як Джуліана, але ніхто не розповідав мені подробиць. Це досить романтична історія, кажу я. Граф заручився з дворянкою, а потім таємно одружився. І це викликало невеликий скандал. Симон нічого не каже, тому я продовжую. Але матінка Агне швидше за все знала про хворобу графині та Джуліани. І граф злякався, що це може поставити під удар ламберта шлюб. Симон хмуриться. Але навіщо плутувати сюди головного архітектора? Я знизу плечима. Він виконав задумане. Потрібен був той, на кого можна все повісити. І молоток став ідеальною знахідкою але це не пояснює, чому він вирішив зруйнувати святилище чи вбити Джуліану, каже Симон. До того ж, на думку Альтома Ферріса, важливо пам'ятати, що мета, якою так прагне вбивця, не змінюється. Методи можуть різнитися, але божевілля незмінна. Ти думаєш, як він убив Джуліану? Тихо питаю я. Кілька секунд Симон мовчить. Можливо, щось додав у відвар. Але отрути, що швидко діють, зазвичай викликають сильні тілесні реакції, тому я схиляюся до того, що її задушили. Для цього потрібно лише на кілька хвилин закрити її обличчя подушкою. А потім виставити все так, наче вона померла увісні. Я уявляю Джуліану зі схрещеними на грудях руками та натягнутою до ковдрою. Чомусь картина здається мені гіршою, ніж інші тіла, які я бачила. Не виставлена на показ, як Перета та інші жінки, бурмочу я, і Симон схиляє голову, щоб подивитися на мене. Не прихована від чужих очей у приступі сорому та жалю, як дружина торговця зерном. Чи не злякана, як матінка Агнес після появи Маргарит. Афіна заходить на кухню, тримаючи в руках пакунок синьої-чорної тканини і побачивши її мене осяє. Я повертаю до Симона. Як думаєш, Джуліана прокинулася перед смертю? Він моргає, намагаючись відігнати думки. Можливо, але якщо так, то в самому кінці, коли від нестачі повітря, вона стала надто слабкою, щоб довго і люто чинити опір. Але шанс все ж таки є. Я підходжу до кузини, яка розглядає одяг на одному з столів, і тихо питаю. Афіно, як довго думки залишаються в крові? Чим вона густіша, тим складніше її почути. А що? Скільки залишилося часу до збирання на площі місяця? Сонце сяде приблизно за годину, ми чекаємо ще годину після цього. Часу достатньо. Розділ 54. Симон, звичайно, заперечує, але навряд чи мені щось загрожує, якщо я прийду до Менкуїрів прямо зараз. Навіть якщо один із них – убивця, з наближенням заходу сонця туди прийдуть багато скорботних, щоб розділити моменти, коли сонце віднесе душу покійної обрій. Афіна позичає мені свій плащ з місячної тканини, щоб мене ніхто не помітив. Трохи моторошно ходити вулицями, коли всі дивляться крізь мене, тому я навіть відчуваю полегшення, коли в провулку неподалік будинку Монквірів вивертаю плащ звичайним чорним виворотом вгору. Погода досить тепла, в плащі трохи душно, але в сукні Маргарет я відчуваю себе практично голою. Зазвичай сестри одягають ще кілька шарів одягу під нього та зверху. Прийшовши на вулицю знову, я приєднуюся до знатних і багатих городян, які прийшли засвідчити свою повагу, графу, а не його дочці. Більшість зупиняється неподалік градоначальника, намагаючись, щоб він помітив їхню появу. Ніхто навіть не думає наблизитися до труни Джуліани, що стоїть у центрі кімнати. Дивлячись на її жовтувати, змарніли обличчя, вони шепочуть про те, що вона мабуть довго хворіла і про те, як їм шкода, що вони не знали і нічим не могли допомогти. А мене все злить. Сумніваюся, що хтось із них запропонував би свою допомогу. Знай вони все про її божевілля. Хвороби розуму, на відміну від хвороб тіла, вважаються ганьбою. Але хіба мозок не такий самий орган, як серце чи легені? Іронія в тому, що люди уникають божевільних сильніше, ніж хворих. На чому? тільки безумством не можна заразитися, як кашлем. Я навіть готова посперечатися, що незначні нервові розлади трапляються частіше, ніж застуда, можливо, люди соромилися б їх менше, якби залишилися чесні із самим собою і сприймали це так само спокійно, як опухлі суглоби або розлад шлунку, а до хворих стали б ставитися з таким самим співчуттям, як, мабуть, мешканці Мезануса. Але коли дивлюся на Джуліану, стає ясно – до цього дня ще далеко. Адже мене її поведінка теж налякала і викликала збентеження. І не знаючи я історію Симона, стала швидше за все уникати її, як і всі інші. Відсутність людей біля труни означає, що будь-хто в кімнаті зможе побачити все, що я роблю. Але у мене не так багато часу. До заходу сонця залишилося всього кілька хвилин, а потім тіло Джуліани накриють, щоб змусити її дух покинути тіло заради світла. Я кидаю погляд на графа, який стоїть у дальньому кутку кімнати, та приймає безперервний потік співчуттів. Але навіть він не дивиться на свою доньку. Зробивши глибокий вдих, я підходжу до тіла. У правій руці найсильніший камінь крові зафін від нього виходить така сила, що пальці німіють. Я планую вдати, ніби читаю молитву і притискаю камінь до воскової шкіри Джуліани, але переживаю, раптом її остання думка буде настільки слабкою, що її складно почути в переповненій кімнаті. Потягнувшись до задобілої руки, я помічаю натовпі Удина. Він сидить на стільці біля стіни, упираючись перед пліччям ноги. І невідривно дивиться на мене. Налитими кров'ю очима він стежить, як я відсуваю плащ, що приховує сукню Маргарет, а потім піднімається на ноги і, хитаючись, крокує вперед, поки не зупиняється навпроти, з іншого боку від Джуліани. Навіть без магії я можу відчути запах випилки з відстані, яка нас поділяє. «Дякую, що прийшла», – скрипучим голосом каже він. «Ніяк не чекала такої вічливості. Перепрошую, що так пізно». Ремі вже був, оглядаючи мене, продовжує він, але пішов на захід сонця, по загиблих будівельників. Хоча їхні душі мали вирушити з вчорашнім заходом сонця. Родичі не встигали підготуватися, тому вирішили перенести прощання на сьогодні. Він сказав, що не бачив вас з вчорашнього вечора. Я була в обадстві, доглядала свою подругу. За святою сестрою, звинувачуючи погляд, Одина миттєво змінюється на скорботний. Вона прийшла до тями, щось пам'ятає? На жаль, ні. Хоч Маргарит нічого не пам'ятає, я не наважуюся... Зізнатися, що вона прийшла до тями, і тим більше, що ми розмовляли. Я ще не бачила Симона. Прочистивши голос, продовжую я. Він на горі. Людь опалює порожні темні очі Удина. Цей облюдок втік, гарчить він. Можливо, тепер ви зміните своє ставлення до нього. Від його гніву мимоволі відступаю на крок назад, натикаючись на щось тверде. А ще, ударяюся ліктем, через що камінь крові вилітає з долоні, і, прослизнувши по долоні сукні, дзвінко вдаряється об підлогу. У ні, міс Катрін вимовляє у мене за спиною Ламберт, і я відразу вертаюся до нього. Як добре, що ви прийшли. Його очі почервоніли від сліз, але йому вдається натягнути посмішку. Я переступаю з ноги на ногу, намагаючись знайти очима камінь, але ніде його не бачу. З Джуліана завжди по-доброму ставилася до мене, і мені захотілося попрощатися з нею. Ламберт обводить мене пильним поглядом, як один, і затримується на лінії росту волосся. Що з тобою трапилось? Я не бачу цієї рани, коли ми розгрібали завали. Я інстинктивно тягнувся до подряпини, але потім стискаю кулак, щоб приховати свіжі рани на долоні та пальцях. Це сталося трохи згодом. Я залишилася у святилищі з'ясувати, через що був обвал, і в темряві напоролася на уламок скла. Уден піднімає брови. Мабуть, ви втратили багато крові. Він кидає багатозначним поглядом на Ламберта і сподіваюся, вам допомогли обробити рану, при тому, що ви ночували вдома. Хоча я й не припускала, що доведеться пояснювати, звідки рана, я маю, правдоподібне пояснення того, де я була. Так, дякую за занепокоєння, відповідаю я. Я вирушила в барство, Ремі так сердиться на мене, що мені не хотілося повертатися додому, а потім весь день я допомагала доглядати подругу Ламберт хмуриться. Чому помічник магістра злиться на тебе? Він же не може звинувачувати тебе в тому, що трапилось. Сльози, що проступили до моїх очей, справжні. Я сказала, що ліси витримають піднесення каменя, але помилилися. Він морщиться. Це не має значення, Катрін. Нині він очолює будівництво. І звинувачуючи тебе, просто перекладає відповідальність. А це суперечить будь-якій моралі. Мені хочеться розповісти, що я знаю, хто винен у валі, але ця людина стоїть або позаду мене, або на іншому кінці кімнати. І зараз грав чудово нас бачить, бо щонайменше половина скорботних вийшли на вулицю, щоб зустріти захід сонця. Я сподівалася побачити Симона. Прочистивши голос, кажу я, але Один каже, що він утік. Вламберт вагається з відповіддю, а Один пропалює його полядом з іншого боку труни Джуліани. Розкажи їй, брате, розкажи Катрін, що вона допомагала вбивці. У мене волосся починає вирушитися від думки, що він знає, як я врятувала з Симоною Дерешто. Але Ламберт хитає головою. Ми всі допомагали йому, Удине. Навіть ти. Хоча він ніколи не просив твоєї допомоги. Тож молодший син графа говорить про допомогу у розслідуванні. У мене навіть голова починає крутитися від полегшення. А що сталося? Ламберт бере мої руки в свої. Зважаючи на все, саме він вбивав жінок весь цей час. Після смерті Джуліани ми виявили деякі речі, яким змогли знайти тільки таке пояснення. «Я ахаю. Не можу повірити. Я теж», – відповідає Ламберт, кидаючи лютий погляд на Одина, «і схильний утриматися від звинувачень, поки ми не знайдемо його і не поговоримо з ним». Мені хочеться поцілувати його за ці слова, хоча й мені не вдалося прочитати останні думки Джуліани. Я не шкодую, що прийшла сюди. Тепер ясно, що Симон має ще одного потенційного союзника. Раптом до підніжжя Труни підходить граф, обводить нас похмурим поглядом, а потім зупиняється на Ламберті. «Прощання починається», – каже він. «Я вирушаю на двір, а ти подбай про неї». Граф повертається та йде. Коли він відчиняє двері, з вулиці чути поминальні пісні співи. «Іди один». Зітхнувши, каже Ламберт, я закрию труну. Його брат слухняно підступає назад, а потім на мій жах нахиляється, піднімає камінь, крові, який зупинився біля його ніг, і простягає мені. Не забудь забрати кошеня. Я швидко забираю камінь і на мить, коли наші пальці торкаються його, мій розум наповнює безсловесний гнів. Ламберт витягує шию, щоб подивитися, про що говорить його брат. Що це? Благословенний камінь. Я ховаю камінь у кишеню сукні Маргарет. Сестри Світла не змогли прийти, тож. Помолилися над цим каменем, щоб я передала благословення леді Джуліани. Ламберт моргає. Ніколи про таке не чув. Не дивно я щойно це вигадала. Ти вже скористалася ним, провівши брата поглядом, питає Ламберт. Ні, кажу я. Ваш брат не ляка в мене, і я випустила камінь. Ламберт сумно киває. Мені треба принести кришку її труни, і для мене буде великою честю, якщо ви залишитеся тут і передасте благословення сестер, доки я не повернуся. Ви були для неї однією з небагатьох справжніх друзів. Я червонію від хвилювання і збентеження. Дякую, мені дуже втішно, що вона так вважала. Не вона одна, каже він, а потім поспішно виходить з кімнати. Я залишаюся на одинці Джуліаною, і швидко витягнувши з кишені камінь крові, іншою піднімаю її за добілі руки. Пощулившись від усвідомлення того, наскільки жахливо те, що належить зробити, я притискаю камінь до руки і заплющую очі. Я чекаю, що доведеться постаратися, щоб почути думки, але голос Джуліани обрушується на мене голосно і люто, наче град. «Моє сонце, моє сонце, я знала, що це зробив ти, адже це ти вбив маму, за що тіні з'їли твою печінку, і тепер вона прагне крові». Думки розходяться в різні боки, як блискавки в небі. Одні стихають, у забутті інше кілька разів ударяються одне й те саме місце, перш ніж перейти на щось інше. «Тобі не вбити мене, тому що я вже вбивала тебе сотні разів. Симон, я кажу йому, кажу йому. Та батько вб'є тебе, як убив її». Мені страшенно хочеться випустити руку Джуліани, але я не можу цього зробити, адже її ніхто не чув за життя. Моє сонце, я завжди знала, що це тіні, що виникають у мене перед очима, дають мені мудрість. Симон, Симон – це ключ, Симон – це знак. Дай мені поспати, дай мені поплакати про збентеження душі. У думках немає ніякого зв'язку, жодної раціональності, жодних пауз. неначе я намагаюся напитися з водоспаду, що обрушується мені на обличчя. Ти думаєш, я не пам'ятаю це, але я пам'ятаю та розповім все моєму сонцю. Моєму сонцю тепер я знаю, що це ти, та ти вбив матінку. Усвідомивши, що думки Джуліани повторюються, я скидаю її руки. Світло та благодать, як вона жила з цим. Може її безумство було викликане немінням зупинити потік думок? Пересмикнувши плечима, я знову ховаю у кишеню і потираю пальці, що поколюється об стегна. Потік думок стих, але відчай і біль Джуліани досі віддається в моїй крові. Я відчуваю, як волосся на потилиці стає дибки і піднімаю очі. Через відчинені двері на мене з вулиці сердито дивиться граф Монк'їр. Міс Катрін, Я здригаюся. навпроти мене там, де нещодавно стояв один, зараз Ламберт. А в одній руці він стискає молоток, другим підтримує підполіровану кришку. «Ви в порядку?» – запитав він. «Так, дякую. Насилу видавлюю я. Я перестала читати благословення. Вам потрібна допомога?» Ламберт хитає головою. «Ні, дякую. Думаю, ви зрозумієте моє бажання зробити це самотужки». «Розумію. Його батька більше не видно, але я впевнена, він чекає зовні. У вас є запасний вхід? Я воліла не стикатися ще раз з вашим братом». «Звичайно». Ламберт кидає у бік кухні і кладе молоток, щоб двома руками взятися за кришку труни. «На добраніч, Катрін!» «На добраніч, Ламберте!» Зайшовши на кухню, я зупиняюся біля дверей, щоб вивернути плащ на місячну сторону. І перед самим виходом на двір помічаю, як Ламберт останнє дивиться на обличчя сестри.